І вражень передбачалася ледве не на другу половину вересня. І аж тоді, коли вже сідав у машину, Оксанка притримала його за руку і чи промовила. «Ти лише не гнівайся, коли щось скажу. Я чомусь боюся. Я боюся, я собі так думаю, вибач мені, що ти не кудись там за матеріалом їдеш. Ти їдеш до тієї, до Софії, правда?» Він міг віджартуватися, він міг просто обуритися, огніватися на її безпідставне підозріння. Так, міг би, якби перед очима не прогуркотіла нестримно поміж скелями, поміж вирвами, поміж викорчуваними дубами, голуба як не дивно, як не страшно, ота повінь із Оксанчиної поезії. Її ані не спиниш, ані не висушиш, ані не перебредеш байдужим у брід. І стрижак ухопив дружину Під пахи, підняв ревком, Посадив на капот машини Тепер мав її обличчя на рівні свого Замість відповіді Жінко, сказав хвилюючись Хочу тобі признатися Що випадково прочитав твої октави ревності Ти вже вибачай, що так сталося З твого зошита я дізнався Що хтось мене Ні, не ревнує Хтось мене любить Надмірно Жорстоко і, може, жертовно. Тож хіба я дурний сяню, щоб обкрадати самого себе?» Виціловував жінчині очі, і вони від його цілунків ставали іще глибшими, іще синішими, іще більшими. Кілька днів дощило. З полів, що облогою брали стрижаків оседок, над вечір'ями прибігав змерзлий, мов цуцик, польовий вітер, і впрошувався погрітися до хати, несміливо постукуючи лапами у вікно. Сторожиха в школі курочка просвіщала молоденьких учительок, що дівчатка мої гожі почалися жидівські кучки. І ці жидівські свята мої панночки треба перечекати й перетерпіти. Попереду ще цілі вози тепла. Стара міряла сонце возами, немов висушене сіно. В Оксани Данилів. Терпіння урвалося першого ж вечора. Сама й не помітила, коли це сталося, і молода жінка, шукаючи спокою в самій собі, нипала з кімнати до кімнати, переставляла посуд у кухні, передивлялася книжки в Богдановому кабінеті. Не допомагав і телевізорі з його проститутськими гульками та нью-йоркською стріляниною. Наступного ж вечора здогадалася запалити в кабінеті ватран, і живий веселий дух вогню якусь годину притлумлював оксанину настороженість, чуйну й глибоку, як дека скрипки, в якій деренчали шибки, метушилися по кутках шелести, а паркет зрідка пострілював, немовби хтось невидимий, ступав по ньому обережно, як бузьок на луках. Веселому вогневі у ватрані вистачило сили ненадовго. Він скліпував, як зарізаний півень з блідлим оком, і жінку наново обійняла тривога. І Оксанка запитувала себе, чого б то, з якої причини нуджу собою? Чи направду Саню нудить тебе нудьга, і начебто безпричинна тривога? А може, а може Саню це називається страхом? Хоч кого має боятися? «Хіба переживаєш? Маєш якесь передчуття, пов'язане з Богданом?» «Ну так, я боюся за Богдана. Десь він там, а дороги мокрі, заболочені, а ночі темні, чи багато треба до біди». Нібито пояснювала причину свого страху і навіть повеселіла, як це не дивно, від начебто знайденої причини. А тут обізвався телефон. У слухавці рукотав бадьорий Богданів голос Живий, здоровий, скоро буду вдома, скоро, бо дуже за тобою занудьгувався моя кохана. І так щовечора Оксана Данилівна клала трубку на важель, майже розчаровано. Господи, невже я чогось іншого сподівалась, чогось жахливішого. З Богданом, слава богу, все гаразд, за те зі мною. Урвала думку і мимохіть озирнулася. Завмерла, заціпеніла, враз паралізована страхом, що напав на неї наново, відчувала, що волосся ставало сторчма на голові, а губи затерпли Дарма, що цілий будинок палах котів електрикою, а всі вікна й двері були щільно зачинені Жінці видавалося, що зі стін, зі стелі, з усі біч простягала до неї кіхті незрозуміла загроза Щось волохате, щось сіре липке, щось схоже на велетенського павука Обсотували її павутинням, морозило кров і пускало дрижаки по цілому тілі